19. fejezet Az összecsapás. Jó és rossz, bűn és erény kérdésében Colin Fleming, az FBI igazgató helyettese nem ismert kompromisszumot. Szinte csontjaiban, gényeiben hordozta a soha fel nem adni elvét, amelyet száz éve Portadown macskaköves utcáiról hoztak magukkal az ősei. Azelőtt két évszázaddal pedig Skócia nyugati partjairól vitték át presbiteriánus hitüket Ászterbe. Ha a gonoszról volt szó, Fleming számára a tolerancia egyet jelentett az engedékenységgel, az engedékenység a megalkuvással, a megalkuvás a vereség elismerésével. Arra pedig ő soha nem volt képes. Amikor a nyomkereső jelentését és a szerb fiú vallomásának kivonatát olvasva Ricky Colenso halálának részletes leírásához ért, elhatározta, hogy ha egyetlen mód is van rá annak a gazembernek, aki ezért felelős, a világ legnagyszerűbb országában, az ő hazájában kell bíróság elé állnia. Mindazok közül, akik a különböző hírszerző szolgálatoknál olvasták a Powell és Ashcroft miniszterek kérésével megtámogatott, körözött jelentést, ő volt az, aki szinte személyesen is a szívére vette, hogy az osztályának nincs tudomás a Zorán Zilics jelenlegi tartózkodási helyéről, és nem tudnak segíteni. Végül, mert mindenképpen akar tenni valamit az ügyben, Elküldte a szerb gengster arcképét a külföldön állomásozó 38 jogi attasénak. Sokkal jobb minőségi kép volt, mint bármelyik sajtó archívumé, de régebbi annál, amit a 23-as blokkban lakó takarítónő adott a bosszúállónak. Azért volt ilyen jó, mert kumiobjektíves fényképezőgéppel készítették Belgrádban a helyi CIA főnök utasítására 5 évvel azelőtt, amikor a rejtélyes Zilics Milosevics udvari köreiben forgott. A fotós akkor kapta le zilicset, amikor autójából kiszállva éppen felegyenesedett, és felemelt fejjel nézett a tőle 400 méterre lévő lencsébe. A belgrádi amerikai nagykövetségen aztán az FBI jogi attasja is szerzett egy másolatot kollégájától, így mindkét ügynökségnek ugyanaz a képe volt a gengszterről. Nagy vonalakban helytálló az a megállapítás, hogy a CIA az Egyesült Államok határain kívül dolgozik, az FBI pedig az országon belül. A kémkedés, a terrorizmus és a szervezetbűnözés elleni harcban azonban a szövetségi nyomozóirodának nincs más választása, mint a más országokkal, különösen a szövetségesekkel való intenzív és széleskörű együttműködés. E célból külföldi jogi ataséit. A jogi atasé megnevezés azt a látszatot keltheti, hogy valami külügyminisztériumhoz tartozó diplomáciai jellegű megbizatásról van szó. Pedig nem. A jogi attasé az FBI képviselője a helyi amerikai nagykövetségen. Most mind a 38-an megkapták Flemingtől az Ilicsről készült fotót, azzal az utasítással, hogy plakátozzák ki, hát ha szerencséjük lesz. A szerencse elég valószínűtlen módon Bin Zayed felügyelő képében mosolygott rájuk. Musza Bin Zayed felügyelő is jó embernek mondta volna magát, ha kérdezik. Hiszen makulátlan lojalitással szolgálta Emirjét, Maktum Dubai sejket, Kenőpénzt nem fogadott el, Istenéhez rendszeresen imádkozott, és az adót is rendszeresen fizette. Azt pedig, hogy fusiba hasznos információkkal látja el az amerikai követségen dolgozó barátját, ugyan mi másnak lehetett volna minősíteni, mint egy szövetséges állammal való együttműködésnek. Így történhetett, hogy a 40 fokos júliusi kánikula elől a követség légkondicionált előcsarnokában talált menedéket. Ott várta, hogy barátja lejöjjön, és elvigyel védelni. Tekintete a fali Felált. Közelebb lépett. A közeljövőben esedékes partik, rendezvények, munkatársak érkezéséről és távozásáról szóló hírek, klubtagtoborzó hirdetések szokásos egyvelege között egy fénykép bújt meg, alatta az odagépett kérdés. Látta ezt az embert? Nos, látta? kérdezte a háta mögött egy vidám hang, a hozzátartozó kész pedig vállon veregette. Bill Branton volt, az a kapcsolata, aki meghívta ebédre, egyébként pedig Jogi Atasé. Barátságosan üdvözölték egymást. Ó, igen, mondta a különleges ügyosztály felügyelője. Két hete. Branton kedélyessége azonnal elpárolgott. Az a halétterem Jumeiragban várhat egy kicsit. Menjünk fel gyorsan az irodámba, javasolta. Emlékszik pontosan hol és mikor? kérdezte odafent a jogiattaség. Persze, körülbelül két hete. Egy rokonomat látogattam meg, Rasalkai magban. A Faisal úton jártam, ismeri? A városon kívüli tengerparti út, az Óváros és az Öböl között. Branton bólintott. Szóval egy teherautó próbált betolatni egy szűk munkaterületre. Meg kellett állnom. Balkész felől volt egy kávéház, annak a teraszán egy asztalnál három férfi ült. Az egyikük ez az ember volt. Intett az atasé asztalán heverő fénykép felé. Minden kétséget kizáróan? Igen, ő volt az. És két másikkal ültött? Igen. Felismerte őket? Az egyiket csak látásból, de a másiknak tudom a nevét. Boutnak hívják. Bill Branton nagy levegőt vett. Vladimir Boutot gyakorlatilag senkinek sem kellett bemutatni egyik nyugati vagy éppen keleti blokhoz tartozó hírszerző szolgálatnál sem. A KGB egykori őrnagy a hírhet figurává a világ egyik első számú fekete piaci fegyverkereskedőjévé nőtte ki magát. Első vonalbeli halálkufár volt. Az, hogy még csak nem is színorosz volt, hanem félig tadzsik és dusanbéban született, jól mutatja, milyen bőségesen meg volt áldva az alvilági érvényesüléshez szükséges képességekkel. Az oroszok ugyanis meglehetősen rasszisták, a Szovjetunióban a déli tagköztársaságok lakóira egységesen a csorni, azaz fekete jelzőt használták és nem bóknak szánták. Ezt a megbélyegző jelzőt csak az ukránok és a fehér oroszok úzták meg, ők haladhattak a ranglétrán a született oroszokkal egyelő eséllyel. Az, hogy egy félig tadzsik ember elvégezze a híres moszkvai idegennyelvű katonai főiskolát, ez a KGB kiképző akadémiájának fedőneve és őrnagyi rendfokozatig jusson el, nem volt mindennapos. A szovjet légierő navigációs és légiközlekedési ezred fedőnevű egységéhez vezényelték, ez az alakulat intézte a nyugatellenes gerilláknak és harmadik világbeli rezsimeknek történő fegyverszállítást. Az angolai polgárháborúban portugál nyelvtudását is kamatoztathatta. Ezen kívül tekintet parancsoló kapcsolatrendszert épített ki a légierőnél. A Szovjetunió 1991-es összeomlása után évekig a káosz volt az úr. A hadseregnél egyszerűen megszűnt a leltározás, az egységparancsnokok vetélték a felszerelést, szinte bármit elfogadtak, amit kínáltak érte. Boat ekkor a saját egységétől bagóért felvásárolt, i.L. 76-osokkal személy és teherszállítási megbízásokat vállalt. Az 1992-es év már szülőföldjén délen találta. Szűke pátriája Tadzsikisztán déli szomszédjában, Afganisztánban kitört a polgárháború, és az egyik fővezér a szintén tajik Dostum tábornok volt. A barbár Dostumnak csak egyféle teherszállítmány kellett, fegyver. És bót szállított neki. Egy évre rá Belgiumban, bukkant fel. Az ország ugródeszkát jelentett számára, a volt belga gyarmaton a folytonos háborúskodástól szenvedő Kongon keresztül jutott be ugyanis Afrikába. Árukészlete gyakorlatilag kimeríthetetlen volt, a széthullott Szovjetunió óriási arzenáját még mindig nem rovancsolta senki. Új kliensei közé tartoztak ruanda és burundi népírtó mészárosai, a Hutu Interahamwe milíciák, hogy aztán 1995-ben Dél-Afrikában tűnjön fel újra, ahol mind az angolai unitageriláknak mind ellenségeiknek a kormányzó angolai népi felszabadítási mozgalomnak szállított fegyvert. Miután azonban Nelson Mandela lett az ország elnöke, ott is forró lett a lába alatt a talaj. Három évvel később, 1998-ban bukkant fel az Emirátusokban, Sárgyákban telepedett le. A britek és az amerikaiak azonban letették a dossziéját az Emir elé, és három héttel azelőtt, hogy Bill Branton és Bin Zayed felügyelő a jogi attasé irodájában beszélgetett, Sárgyákból is kidobták. De könnyen talált kibúvót. Mindössze tíz mérföldet kellett megtenni a tengerparton, hogy Aymanban irodákat bérelhessen az ipari és kereskedelmi kamara épületében. A mindössze 40 ezer lakosú Aymannak nincs olaja, ipara is alig, nem lehettek tehát olyan válogatósak, mint Sárcsak. Bill Branton számára igen fontos volt, amit a felügyelő látott. Nem tudta, miért érdekli felettesét, Colin Fleminget az eltűnt szerb, de azt igen, hogy ez a hír minden bizonyal kövér-piros pontokat jelent majd a Hoover buildingben. És a harmadik férfi? kérdezte. Azt mondta látásból ismeri. Emlékszik, hol látta? Persze, itt. A kollégája talán? Ha Bill Branton azt hitte, aznap már nem éri több meglepetést tévedett. A gyomra úgy liftezett, mintha egy műrepülő pilóta mellé ült volna be. Íróasztala alsó fiókjából óvatosan előhúzott egy iratot. A követségi alkalmazottak fényképes adatbankja volt. Binn felügyelő habozás nélkül a kulturális attasé fényképére bökött. Ő az, mondta. Ő volt a harmadik az asztalnál. Ismeri? Ismerte bizony. kulturális kapcsolatok ugyan meglehetősen gyéren akadtak, az attasénak mégis volt dolga bőven. Ugyanis csak fedőtevékenységként járt hangversenyre, valójában ő volt a helyi CIA főnök. A Dubajból érkező hír hatására Colin Fleming égtelen haragra gerjött. Nem is az volt a baj, hogy a Virginiai lengliben székelő társügynökség olyan emberrel trafikál, mint Vladimir Bout. Erre az információgyűjtés folyamatában szükség lehet. Igazán az dühítette fel, hogy a CIA egyik magas rangú munkatársa nyilvánvalóan hazudott még magának Colin Powell külügyminiszternek, sőt még az ő felettesének, az igazságügyminiszternek is. Ez igen sok szabályba ütközött, és ő biztos volt benne, hogy tudja, ki meg a szabályokat. Felhívta a Langley CIA központot, és sürgős ügyben kért találkozót. Fleming már azelőtt is találkozott ezzel a férfival. Ők ketten Condoleezza Rice nemzetbiztonsági tanácsadó előtt csaptak össze, és azóta sem ettek egymást tenyeréből. Előfordul, hogy az ellentétek vonzák egymást, de nem az ő esetükben. Fleming Paul Deverót hívta. Deveró régi Massachusetts-i család sarja volt azok közül, amelyek ottani viszonylatban arisztokratának számítanak. Elit értelmiségi volt a csontja velejéig. Már tanköteles kor előtt megcsillantotta kivételes intellektuális képességeit, és diadalmenetben végezte el a Boston College High school azt a középiskolát, amely Amerika legjobb jezsuita egyetemei számára nevelte az utánpótlást. Szíjjeles volt végig. A Boston Collegeban ban is nagy jövőt jósoltak neki a tanárok. Úgy gondolták, Jézus társaságának tagja lesz ő is, ha csak nem csábítja el valami jó egyetemi állás. Bölcsészetből szerzett alapdiplomát, a filozófia és a teológia volt a fő érdeklődési köre. Elolvasott mindent, szinte falta a könyveket, Loyolai Szent Ignáctól, még szép, Teilhard de Schadenig. Teológiai témavezetőjével késő éjszakában nyúló vitákat folytatott a kisebbik rossz és a magasabb rendű cél tételéről. Arról, hogy a cél szentesítheti az eszközt, és a lélek sem kárhozik el, ha nem követel megengedhetetlen bűnt. A hidegháború csúcspontján 1966-ban 19 éves volt. Ekkor még úgy tűnt, a világkommunizmus képes lehet felgöngyölíteni a harmadik világot, körülzárt szigetté változtatva a nyugatot. Ekkor fordult hatodik pál pápa jezsuitákhoz, szinte kérlelve őket, hogy álljanak az ateizmus elleni harc élére. Paul Deveró szemében a kettő egymás szinonimája volt. Úgy látta, ha az ateizmus nem is jelent minden esetben kommunizmust, fordítva ez feltétlenül igaz végül mégsem az egyházban vagy a felsőoktatásban oktatásban állt hazája szolgálatába, hanem más területen, amelynek lehetőségét egy golfklubban említette meg Halkan az a pipázó férfi, akinek apja egyik kollégája mutatta be. Egy héttel azután, hogy lediplomázott a Boston College-ban, Paul Deveró esküdtett és a központi hírszerző ügynökség a CIA soraiba lépett. Ez volt az ő életében a költők által is megénekelt napfényes, kételyek nélküli reggel. A nagy botrányok még messze voltak. Patricius családi háttere és ezzel járó kapcsolatai révén szépen haladt előre a hierarhiában. Az ebből fakadó irítség élét könnyed, sármos személyisége és intellektusa révén tompította. Tanúbizonságot tett arról is, hogy nincs hiány az akkoriban az ügynökségnél mindennél többre értékelt tulajdonságnak, a lojalitásnak sem. Ennek fejében pedig sokat elnéznek az embernek, néha talán kicsit többet is a kelleténél. Mindhárom nagy szakterületen dolgozott egy ideig, a műveleti divíziónál, azaz az akciókért felelős osztályon, a hírszerzésen, vagyis az elemzőknél, és a kémelhárításon, néven a belbiztonsági osztályon is. Karrierje mégis zátonyra futott, amikor John Deutsch lett az ügynökség igazgatója. A két férfi egyszerűen nem szív egymást. Megesik az ilyesmi. Deutsch, aki semmilyen hírszerzői múltal nem dicsekedhetett, az utolsó volt a CIA élére politikai szempontok alapján egymás után kinevezett, és visszatekintve megállapítható, hogy katasztrofális színvonalon dolgozó, vezetők hosszú sorában. Úgy gondolta, a hét nyelven folyékonyan beszélő Deveró csendben lenézi őt, és lehetett is némi igaza. Deveró ugyanis amolyan politikailag korrekt tök fejnek tartotta az új főnököt, a dolcsot kinevező Arkansas-i elnököt pedig hiába volt hozzá hasonlóan demokrata, mélyen megvetette, és pedig jóval Paula Jones és Monica Lewinsky előtt. Ez a frit tehát nem az égben köttetett tehát, és kis hiány ért véget, amikor Deveró védelmére kelt egy dél-amerikai divízióvezetőnek, akit szalonképtelen személyekkel való kapcsolattartással vádoltak. A 12.333-as elnöki rendeletet méltósággal lenyelte az ügynökség, egy-két második világháborúból ott maradt ősküvület kivételével. Ronald Reagan elnök adta ki a rendeletet, amelyben megtiltotta a likvidálást. Deverónak komoly fenntartásai voltak, de nem volt eléggé magas pozícióban ahhoz, hogy kikérjék a véleményét. Neki úgy tűnt, hogy abban a határozottan tökéletlen világban, ahol a titkos információgyűjtés folyik, alkalmanként elkerülhetetlenné válhat egy-egy áruló, megelőző célú likvidálása. Más szóval előfordulhat, hogy egy életet másik tíz megmentése érdekében ki kell oltani. Az efféle esetek elbírálása kapcsán pedig az volt a véleménye, hogy az olyan embert, akinek erkölcsi integritását nem ítélik megfelelőnek ahhoz, hogy a döntést rábízzák, ne is nevezzék ki igazgatónak. Clinton alatt azonban az immer veteránnak számító deveró álláspontja szerint az őrületig fokozódott a politikai korrektség, az lett az új irányelv, hogy kétes informátorok felhasználása tilos. Hát akkor? Úgy érezte, ez már majdnem annyi, mintha azt kérnék, hogy csak szerzetesektől és minisztráns fiúktól gyűjtsenek információt. Így aztán, amikor egy Dél-Amerikában dolgozó munkatársukat azzal fenyegették, hogy vége a karrierjének, amiért volt terroristáktól gyűjtött adatokat aktív terroristákról, deveró maró szarkazmussal átitatott gúnyiratot írt az eset kapcsán. Az írás úgy járt kézről kézre a műveleti divízió somolygó munkatársai körében, mint a szamizdatok a Szovjetunióban. Ekkor Deutsch Deveró eltávolítását akarta kezdeményezni, helyettese George Tenet azonban óvatosságra intette, és a végén maga dolcs került lapátra, utóda pedig nem más lett, mint tenet. És azon a nyáron, 1998-ban olyasmi történt Afrikában, ami miatt az új igazgatónak szüksége lett a gunyoros és legfőbb parancsnokukat, az elnököt nem sokra tartó, ám igen hatékonyan dolgozó entelektüelre. Felrobbantottak ugyanis két amerikai nagykövetségek. Az már a takarító személyzet előtt sem volt titok, hogy a hidegháború lezárulása után a fejét gyors ütemben felütő terrorizmussal kell megvívni a következőt. Ebben az új hidegháborúban pedig a műveleti divízión belül a terrorista elhárító központ volt az a hely, ahol történnek a dolgok. Paul De Vero nem ott dolgozott. Mivel többek között arabul is tudott, és pályafutása során három melót is elvégzett arab országokban, a közelkeleti részleg második számú embere volt. A követségek levegőbe repítése után azonban kis különítmény élére nevezték ki, amelyet egyetlen feladatra hoztak létre, és amely csak és közvetlenül az igazgatónak tartozott beszámolási kötelezettséggel. Feladatuk a vándorsójom hadművelet nevet kapta, mivel ez a félelmetes ragadozó madár is addig körözt csendben áldozata fölött a levegőben, amíg nem tud halálos csapást mérni rá. Ekkor pedig bámulatos gyorsasággal és pontosággal csap le. Új munkakörében deverónak korlátlan hozzáférése volt bármilyen információhoz, amit szükségesnek ítélt, és kis létszámú, de szakavatott csapatot is kapott a keze alá. Helyettesének Kevin mcbride választotta, akit intellektuális szempontból ugyan nem lehetett hozzámérni, de tapasztalt, tetrekész és lojális ügynök volt. Most is McBride vette fel a telefont, majd pár másodperc múlva letakarta kezével a beszélőt. – Fleming igazgatóhelyettes az FBI-tól – jelentette. – Nem tűnik boldognak. – Ki menjek? – Deveró intett, hogy maradjon. – Korin, itt Paul Deveró. Miben lehetek a segítségére? Homlok ráncolva hallgatta a választ. – Igen, hogyne, az jó ötlet. Találkozzunk. Az ügynökség egyik biztonságos találka helyét választották, ahol nyugodtan lehet veszekedni. A helyet naponta ellenőrizték, nincs a hivatalos poloskákon kívül hivatlan vendég is. Minden szót rögzítettek ugyanis, és ha valaki frissítőt kért, azonnal hozták. Fleming Deveró óra alá dugta Branton jelentését, és várt, amíg az arab specialista elolvassa. Deveró arca érzelemmentes maradt. És? Nézett várakozón Flemingre. Csak azt nem mondja, hogy a dubai felügyelő tévedett, felelte Fleming. Zilic Jugoszlávia legnagyobb fegyverkereskedője volt. Aztán becsukta a boltot, és eltűnt most pedig az öbölvidék és Afrika legnagyobb fegyverkereskedőjével látják tárgyalni. Minden összevág. Álmon sem se, eszembe kétségbe vonni a logikáját, mondta Deveró. Ezen kívül a maga arab öbölért felelős embere is részt vett a tárgyaláson. Az ügynökség arab öbölért felelős embere, javította ki Deveró. Mi közömehez nekem? Az, hogy gyakorlatilag maga irányította a közel munkát, ha hivatalosan csak a második ember is volt és mert akkoriban az Öböl vidékén dolgozó munkatársaik mind magának tettek jelentést. És attól, hogy maga most valamilyen különleges projekten van, ez a helyzet nem változott. Erősen kétlem, hogy két hete Zilics először tett látogatást az erdőnek abban a szegletében. Az a tippem, hogy maga pontosan tudta, hol van Zilics, amikor információt kértek róla, de legalábbis azt, hogy az Öböl környékén tartózkodik, és egy bizonyos napon le lehetne csapni rá. És nem mondott semmit. És... A gyanú még a mi is messze van a bizonyítéktól. Komolyabb az ügy, mint a jelek szerint maga képzeli, barátom. merről nézzük, a maga ügynökei ismert bűnözőkkel érintkeznek, mégpedig a legmocskosabb fajtából. Ez pedig szabályelenes, a leghatározottabban szabályelenes. Na és, megszektünk pár idiót a szabályt. Ez a szakma nem a finnyásoknak való, és még a maguk irodájának is kell, hogy legyen némi fogalma a kisebbik rosszról és a magasabb rendű célról. Ne fölényeskedjen velem! Csattant fel Fleming. Megpróbálom, felelte jellegzetes orhangján a bosztoni. Rendben, fel van háborodva. Mit akar tenni? Kudvariaskodásnak itt már nem volt helye. A kezdjük a padló hevertek. Nem hiszem, hogy annyiba hagyhatom, mondta Fleming. Ez az Ilic gyomorforgató. Bizonyára olvasta, mit művelt azzal a Georgetowni fiúval. De maga mégis érintkezik vele. Igaz, a megbízottján keresztül, de mégis kapcsolatot tart vele. Tisztában van vele, mit tett Zilics, és mit tehet még. Minden megvan az irattárban, bizonyára olvasta. Tanúvallomás igazolja, hogy egy boltost, aki nem akart fizetni, a lábánál akasztott fel úgy, hogy a feje 15 centivel egy elektromos melegítő fölött lógott, és szabályosan megsült. Ez egy tühöngő, szadista állat. Mi a francra használja? Amennyiben valóban használom, szigorúan bizalmas ügyben teszem. Még az FBI igazgatóhelyettesének sem árulhatom el. Adja fel azt a disznót! Mondja meg, hol találjuk. Ha valóban tudom, hol van, amit nem állítottam, akkor sem teszem. Kolír remegett a dütől és az undortól. Hogy lehet ilyen rohadtul önelégült? Kiáltott fel. A CIA 1945-ben a megszállt Németországban nácikkal üzletelt, akik állítólag a kommunizmus elleni harcban segítettek volna. Soha nem lett volna szabad megtenniük. vasvilával se lett volna szabad hozzájuk érni. Akkor is helytelen volt, most is az. De Vero felsóhajtott. Kezdett fárasztóvá válnia már régóta teljesen értelmetlen eszmecsere. Kímélje meg a történelmé leckéitől, mondta. Újra felteszem a kérdést. Mit szándékozik lépni az ügyben? Elmegyek az igazgatójához, és elmondom, amit tudok, felelte Fleming. Paul Deveró felállt. Ideje volt távozni. Hadd mondjak magának valamit. Decemberben még kenyére lehetett kenni, ma viszont kemény vagyok, mint a kő. Változnak az idők. Arra utalt, hogy 2000 decemberében még Bill Clinton volt az elnök. A floridai szavazatszámláló bizottságokban támadt fárasztó bonyodalmak elültével azonban 2001. januárjában George W. Bush-t iktatták be, akinek leglelkesebb vezérszúrkolója nem más volt, mint George Tenet CIA igazgató. A George W. környezetében nyűsgő agyasok pedig biztosan nem hagyják elbukni a Vándorsójon projektet pusztán azért, mert valaki belepiszkított a Clinton féle szabálykönyvbe. Maguk is azt tették nap, mint nap. Ezzel még nincs vége mondta Fleming Deveró hátának. Ha rajtam múlik, megtalálják és ide hozzák. Útban visszafelé Lenglibe Deveró átgondolta ezt az utolsó mondatot, hiszen nem is tudott volna 30 évet lehúzni az ügynökség kígyóvermében, ha nem növeszt csalhatatlanul működő érzékelő csápokat. Tudta, hogy ellenséget szerzett magának, mégpedig a kellemetlen fajtából. Megtalálják. Ugyan ki? És hogyan? És ugyan mennyiben múlhat ez a Hoover Building nagy moralistáján? Felsóhajtott. Egy gonddal több ezen az amúgy is stresszes sártekén. Sólyomként kell figyelnie Colin Fleminget. Lehetőleg vándor sólyomként. Mosolyra fakasztotta a saját vicce, de hamar leolvadt az arcáról.